«Характерник» представляє вашій увазі роман Валер'яна Підмогильного «Невеличка драма» На світі Іва зовсім сама В чарах кохання, моє дівування, Вільною пташкою хотіла б прожить, Вільне кохання й вільне обрання, Серденьку воля, як хоче любить».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 І суворі стобори, здавалось, розступались перед нею нескінченною алеєю, стелили її шлях туди, де прагнула вона в своєму легкому поході. Вона вийшла на вселісся, невидиме сонце десь із за її спини поклало широкий промінь на степи, і от на пагорку побіч себе вона побачила церкву, вона спинилась. Її серце пристрасно закипіло у перечуттях, кожним ударом припинаючи її до місця. Бо від церкви з горба врочисто сходив чернець. Ось підвів він заросле обличчя, і малий віддалік щокроку зростав, заступаючи церкву і обрій. Вона чекала з надією й страхом, його наближення почуваючи як грозу. Ось він підніс руку до її грудей,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 Хапливо ворушила пальцями, селкуючись піймати жорстокий бійчик в ранішнього гвалтівника свого молодого сну. Готі, готі! Вона й так знає, що половина на восьму, що час уставати, умивати, снідати і бігти на посаду. Але запал будильника сам себе вже вичерпався. І блідість лютневого ранку спокійно глянула на дівчину з-за прозорої завіски вікна. В ту мить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 Хоч чотири поліна дров, щоденна порція палива були принесені і лежали купкою коло груби. Вернулась пізно з театру. На який гарний настрій був, тож ліньке було підпалювати. І спати вкладалася хапливо, від якогось невдоволення, від невиразної ваги на серці, що настирливо, хоч і ніжно її гнітило, щось таке, як душевна нудота. Легке й неприємне почуття розлагодженості всередині, ніби в трибки душі потрапило стороннє твориво, чіплялось зубців і гальмувало їх поправний ритм. Але заснула швидко, і це завжди їй було, що хвилинами смутку чи прикрости сон приходив до неї лагідно й охоче. Льову вона не запросила навіть до хати, але він не образиться. Взагалі їй обридло його дворічне впадання Мовчазне служіння, безбарвна мова й покора Непорушна покора Подумати тільки Вона вигонила його з хати Прилюдно дурнем узивала Забороняла місяцями на очі навертатися І він терпів Він ні разу не розгнівався Один тільки раз Дуже давно сказав, що любить її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 і всі життєві дії робила надиво швидко. За хвилину прибиралась, їла похабцем, ходила прутко, а капелюх і пальто, мов, самі на неї надягались, коли вона рушала з хати. Така сама була й на посаді, так що безпосереднє начальство її завідувач стать частиною махортресту, на що вже похмурий та наговіркий, та й то якось, що правда наодинці, називав її добірною робітницею – а все ж вона мусила щодня уривати, непотрібні їй півгодини від свого власного сну, маючи на це поважні, хоч і зовнішні причини. Справа в тому, що Марта любила умиватись. Власне, обтиралася холодною водою, а потім шорстким рушником до червоного тіла. Це давало їй бадьорости на цілий день, інакше почувала себе, мов невиспаною,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 Там виробився в неї несвідомий погляд на воду, як на виключну, питому стихію життя, і відчуття води, як невичерпного джерела прагнення й сили, тому зима, коли спиняється рух великої рідини, завжди ставалася дівчині мертвою й лихою. Отож до цього вранішнього процесу. Такого звичайного і загальнообов'язкового вона потай додавала ту внутрішню, непомітну на чуже око, любосність, що часто становить глибоке підґрунтя людських звичок. Ту любосність, що народжується із давніх забутих дій, із юнацьких нерозвинених прагнень, обертаючи звичку в неодмінний ритуал життя, підносячи її щоденно і непомітну до високої ролі основ особистостей. І воду вона уявляла завжди холоднуватою, як вода вечірньої річки, коли у перших сутінках ночі юрбою йдуть дівчата з хлопцями на берег і купається там нарізно на кілька кроків віддалік. Підлітком вона зазнавала радісного почуття соромої визивності, біжучи від скинутої одежі до води, де рятувалася від гострих у пітьмі хлоп'ячих поглядів. І в цьому був цілий клубок заборонності –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 та влаштувалася досить випадково і дуже щасливо в загальній канцелярії Махортресту. Щасливо, бо після двох місяців мародної праці реєстраторкою вона через здібності свої очевидячки потрапила діловодкою до частини цієї розлугої установи з платнею 60 карбованців місячно. Це помешкання на Желянській вулиці вона знайшла місяців з вісім тому і була загалом вдоволена з нього». Бо кімната трапилась тепла, і комірного за неї було тільки п'ять карбованців місячно. За таку помірковану ставку Марта мусила б подякувати сусідові своєму, кооператору Іванчукові, що виговорив для неї цю ціну в орендаря, колишнього власника, що жив у окремому будинкові на подвір'ї. Єдина, та й то відносна хиба цієї кімнати полягала в тому, що вона була завелика про одну особу,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 Давид Семенович вважав за обов'язок свій завжди на це скаржитись, але й зарадити нічим не міг, бо няньки, щоб дитину в день доглядала, вони не спроможні були найняти, а відмовитись від дружининої платній поготів. Річ у тім, що Давид Семенович хоч і був кооператор, але деградований. Півтора роки тому він підпав під скорочення штатів і відтоді не міг потрапити під їх поповнення – Спочатку він був поставився до своєї пригоди бадьору, бо не міг припустити, що його безробіття буде довго тривати. Це здавалось йому надто неприродним. Але в міру вмирала його надія, дедалі більше він визвірявся. Тоді у механічному діянні відповідного декрета йому почала вбачатись присутність глибших причин, що їх викривати йому було за жорстоку розраду. Передусім, він був скорочений за те, що чесний.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 здебільшого спекулятивного характеру, але все це не могло, звісно, розрадити його після улюбленої кооперативної праці та сталої платні. Але минав час, палке обурення екскооператора вщухало, лишалась сама роздратованість, образа, якась глуха ненависть до всього, що навкруги діялось, і до людей так само. Коли б не дружина, що заробляла, Давид Семенович сидів би вже в бупрі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 А дівчині приємно було мати коло себе цього хатнього злобителя, що нагадував лиху, але неминучу тварину завжди вищиреним, тільки що беззубим ротом. Відчуваючи до себе цікавість, Давид Семенович, звісно, подвоював своє старання, але сміливості злувати йому рідко коли ставало й перед сторонніми, бо мало знайомих він трохи побоювався. Зате потрапивши Марту знов на самоті,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 але почуваючи млосний, пастливий біль, немовнішний жаль за неоціненною втратою чи невиразне перечуття її. Це був той сум, що заворожує своєю тихістю, лагідністю свого першого дотику, поєднує в собі радість болю і страх його, манить за сутою в свою чарівну глибінь, чудним способом обертаючи тугу в незмірне задоволення».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 А неодмінні її прихильники Нещасливий кооператор та соробкопівець Льова Соробкопівець – це службовець Советської кооперації З матеріального погляду виглядали ще гірше від неї Тих, заможніших, вона ніколи не шукала Але вони більш-менш систематично знаходилися самі Дівчина зневажала їх за їхню певність Але з наївною хитрістю їхні послуги використовувала аж поки не розчаровувала своєю поведінкою. Їхні намагання її незмінно обурювали, намови завжди видавалися смішними. І от недавно, тижня з півтори тому, вона мала рішучу балачку з таким увивачем, молодим господарником, що довгенько ущедряв її видовиськами цукерками. Він обурено назвав її каменем, безсердечною дівчиною, нездібною любити взагалі і, зокрема, по-справжньому,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 як вона подумала. Далі літо, річка, відпустка. Загалом дівчина зрозуміла, що перспективу на цей рік має якнайкращу, і бадьоро вступила в Махортрест. У своєму відділі вона з'явилася перша, бо було ще тільки за чверть дев'ята, а співробітники, крім самого Зава, сходилися, звичайно, майже одночасно за п'ять хвилин до початку роботи. Але на її столі Лежав заадресований їй лист Тож Марта мало чим згаяти гулящий час Дніпропетровське, 9.02.28 Марто, нагадую про себе, як і обіцяв Власне, попереджаю тебе, що наприкінці лютого я буду в Києві Маю ліквідувати всякі справи Бо в Дніпропетровському влаштувався остаточно і тут залишаюся Але в Києві в мене є ще одна справа, про яку ти догадуєшся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 Засміявся ворожій, рахівник їх відділу, відпускаючи її. «А, лист! Від кого ж це лист, Марточко?» Він узяв Марто під руку і міцно стиснув її лікоть, селкуючись другою рукою відняти листа. «Пустіть!» – крикнула вона, розлютившись. «Я раз назавжди вимагаю не чіплятись до мене, мені обридло!» «Та тихіше, товаришко Марто, ще люди збіжаться!» Спонтиличено промовив ворожій.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 Взагалі, режим у статчастині був вельми тихий і працьовитий, можна сказати, винятковий для буйного трестівського життя. «Тихо, як у статистиці», – казали службовці. Спричинились до цього, звісно, не ліна вдача, а постать самого завідувача без палька, людини мовчущої і ділової. Він був із тих, кого слухаються мимоволі, без жодного примусу чи нагадування.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 «У мене до вас є велике прохання. Чи не можете ви піти зо мною після перерви? Я в товариша безпалька вже взяла дозвіл. На нас двох». Хутко додала вона. «Бачте, я хочу. Я маю записатися сьогодні в ЗАХСі. Виходжу заміж. А ЗАХС о третій закривається. І коли ми підемо після праці, то спізнимось. «Невже ви виходите заміж?» – здивувалася Марта. «Хіба це так дивно і неможливо?»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 а проте мусила відіграти в ній як не як почесну ролю, адже вона в нових формах мала виконувати обов'язки старшої дружки, освячені колись пишними традиціями та обрядами. І щоб скиднути відчуженість, Марта промовила Знаєте, чому в нас крик був? Цей ворожі чіпляється до мене, як застане на самоті? Він, зрештою, непоганий хлопець, але в'їдливий безмежно Н невже. А... «Та ви цікава? У вас, мабуть, багато от цього романів?» Вона спитала дуже вибачливо, тоном людини, що стоїть уже над цим. Н «Ні, тобто я нікого не люблю», – суворо відповіла Марта. «Це, звичайно, приємно для дівчини». Вала на свою думку, але без цього можна жити. «Головне життя, от, треба якось жити».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 що півголосом, але завзято сперечалися з розподіл спільного майна Все цінніше вони встигли вже поділити, поки прийшли дівчата І зараз змагались за дві пари курей та три слоїки варення Чоловік доводив своє право на обидва об'єкти «Ти подушки забрала?» – казав він «Харашо, хай я на камені спатиму, а куриці й варення – це мені, так по закону виходить» «А грамофон? Ти грамофона забув! Де твоя совість?» «Та ви поділіться!» – байдуже обізвався урядовець. «Кури одній стороні, а варення другій?» «Согласна!» – заявила жінка. «Хай мені кури, а йому варення!» І тут чоловік раптом виявив безотню великодушності. «Та я ще тобі й банку варення дам, коли миром! Малинового хочеш?»